Temos outro lado do fiel telefónico a señora Carmen Ah, a, sabes? da Xanela da Lúa Xanela da Lúa, xa, esa Sí, gran, señor, unha... esa gran señora Claro que sí, y un gran establecemento Unha casa yo, rural, unha vivenda ¿sí? sí, rural sí, extraordinaria señor. Bueno, vamos a saludarla Moi boa tarde, Carmen Moi boa tarde, así da gusto pues, <ríe> Ben vida, eh, moitísimas gracias por atendernos <ríe> Nada, sabedes que sempre é un placer estar con vos nos Que xa estamos... levamos moitos anos Sí, non sí. estamos encantados por cada vez que te chamamos Sempre nos recibes amablemente E o que estamos interesadísimos en saber oh. Como vai ese, esa proxección Tan interesante que cada ano participas Me parece xa vai oito ou nove Udezanos, non sei Dos autonos eh, ah. gastronómicos, non? É eh é o de Xanove Xa ves O de Xanove é oh. eh, eh, eh, eh, ou nove eh, Había que multiplicarlo por dous Pero <risas> sí, porque o tempo pasa moi rápido Claro, claro, somos, claro. Y, claro Vamos detrás doutro E si xa levamos de Xanoveano co, Con este o tono gastronómico Que nos patrocina a Xunta de Galicia mm. eh, O que intentamos eh, Pois pues, eh, Poner en valor os produtos da zona E eh, os produtos de temporada De cercanía mm -hmm. Bueno eso é es basicamente do que se trata claro. pero san Chanela daúa é unha forma especial de poder facelo e que, que, que, que ademais ofrece unha casiña extraordinaria para que poder para poder disfrutar dunha fin de semana acompañada de, de, de menús extraordinarios tamén ¿no? eh, dos dun, produtos que temos aquí porque nos polo pegadiño que estamos o marcos pues, eh, nos nos menús pues, entran as navallas entra o pulpo entra peixe Pero, ademais, dun entorno espectacular, eh, eh, dun, dunas playas, dun mar, que no outono normalmente está moi bonito Quero decir a xente tende, conoce o mar no verán, conoce a playa, pero o mar no outono, o mar no inverno, eh, sempre con precaución, mm. pero moi, moi bonito. Bueno... Eh, aparte de que se xe moi, moi, moi feiticeiro, como ti dis, o que si sí, é certo, é que ofrecen esa fin de semana que pode ser o mellor un solo día, poden ser dous días poden ser, eh, que vai acompañado non somente do loxamento sino tamén dun xantar de... tendes ten dous menús, teño entendido, non? Temos dous menús Porque o autónomo gastronómico eh, Está enfocado a fin de semana Vendres e sábado mm. Pero hai calquera das posibilidades hai, Pode servir só o vendres Só o sábado, os dous días A xente pode escoller eh, Temas paquetes para unha persoa só Para dúas persoas Para unha parella con menos Con mm. un menos, con dous Quero decir que eh, en Enllova prácticamente Calquer tipo de, de Familia Ah, bueno, Xanela da Lúa ofrece esses dos menos. Podes describir de, de algo, así, por, inci, por, por enriba, bocadiño para facer lle boca Para a a bocas. Boca. Sí. O, o número un que normalmente eu que fago benres, pois pues leva unha táboa de embutidos que procuramos que sexan de poco pete, aínda que ás veces pois acompañamos unha oficina de León ou algún produto sí, sí. Que teña certo interese de outro lado Non, pero procuramos que sean produtos Daquí da terra mm -hmm. Despois temos unha empanada De rosóns con queixo oh, Da súa ulloa, que oh, si tampouco é desta oh. zona Pero vale, vos si que Conve, lógico que... E a empanada de o ahí sea que... A empanada de aquí oh, E estras. despois temos O culpo de lira As veces non sempre de lira a veces as veces é da ría de muros Ostras. Pero bueno, ¿no? de cercanía, sí Eso vai despois unha sobremesa, que hai un postre que non se conoce moito, cada vez que se conoce un poquinho máis, pero que é típico da zona de muros, que é a tortilla romana. E esa sería a sobremesa. Uh -huh. E aí pedíamos visto o primeiro menú. Moi mm, ben. Eh, eh, a, pedir, a pedir de boca, por así decirlo, non? Que xa facendo <risas> a boca a auga. Ese é o primeiro. Eh, o segundo... No segundo, pues temos uns entrantes Que iso vamos cambiando Dependendo de... Do, si temos uns dos mesillóns Uns dos beberexos de uh -huh. eh, Procuro que sea así Despois unhas navallas E eh, un arroz Que nos chamamos o raso do crejo Carai. Que é o solomillo do porco porque era peso do corpo cando se mataba que se lle daba cura, ¿no? Claro. Entón, sí, se había que mantelo. Caraí, sí, si o cura se, sempre foi un privilegiado, me parece sí. se, sempre tuvo máis sorte que os outros, é certo. e de todo eso aduviado de tal maneira que aí nesse eh, grande establecemento que é precisamente en el da Lúa, que ten nada menos ofrece 4 habitaciones dobles, unha suite tamén dobre o, sí. e outra suite máis para, e cunha sala e, e, especial non? Sí, sí, temos seis habitacións mm. e, e acoemos 12 persoas mm. A veces temo, temos permiso para dúas supletorias quero decir que, mm. que bueno, non somos unha casa moi grande pero sí que que cabidapus a 12 entre 12 e 14 persoas. Non é moi grande, pero é apañadiña Claro que sí E ademais, cunhas vistas extraordinarias sí, E sí, o Carón eh? e teñen incluso si Se esa. se senten as, as, as, as, as ondas as, do mar Casi, ca, pechan, casi, casi Cando fecha contra a rocha casi, sí. Escoitar, escoitanse perfectamente dentro da casa eh? Claro que sí Bueno, e despois as vistas, por eso se chama xanera da dúa Porque por as, vistas as, as vistas son gratis, verdad? Las sí, son gratis, no, tengo no, no, habitaciones no. que dan para Guantepindo, para Playa de Cacnota... Sí e outras que dan para aquí, para atrás, para Pedreira, que é un monte pequeniño que temos detrás da casa. Que, sí, que ah. hai que, que, que subir a él para poder contemplar tamén o, o Atlántico con coa súa sí. fiereza, non? Eh, sí, exactamente. Sí, sí. <ríe> sí. Fantástico. Sí. Bueno, e todo eso ofrecese con varios prezos, non? Para, para sí. un día son hai un prezo establecido, me parece, ou polo menos é sí. o que, di, o o que digo. Os prezos están establecidos. Mm. Eh, para unha noite... Son 165 euros, eso incluye ¿Incluir? o a estancia, fea o comida e sí. almuerzo sí. de un día. Casi o nada, o casi nada. Eso, eso para dos personas, si fuese si una persona serían 105 euros. Vale, bueno, dúas persoas, 165 sesenta e cinco Bueno, sale, salen 80, 80 euros cada un O sea que sí, joder, sí, sí. Una, casi, casi inrejalados sí. menos, menos que na casa Pousa, sí. O fin de semana das dúas noites Son para dúas persoas, cento sesenta euros hmm. E para unha persoa, 165. sesenta Eh, bueno É eh, eh, eh, unha oferta especial E eh, se si van de, de, de parte de, de sempre en Galicia Dos galegos do Mediterráneo Seguro que hasta lle eh, lle convidas A un vasinho de viño Ou un café o un, Ou un café gratuito, <risas> <da. risas> <risas> gratuito. Ademais, o que si sí hai que destacar de vosotros Precisamente os, os postres eh, Finais, que son da casa Son especiais traballados aí que, sí. que non veñen que non do... do... Sí, do outro supermercado si, si, si, procuramos facer sempre Home, non digo que alguna vez en algún caso por algún mantello de alguén non se debe mercar algo, pero normalmente pues, os postres están -se sempre na casa sí. va. vale, sí. de, todo de, se fai na casa eh? de, quero decir de, o que é comida, fai ese todo na casa de categoría, sí. de categoría sí. ¿no? como dice un sobrinho meu mm. dice eu fiderume na casa e son da casa polo tanto, aproveitar claro. os cursos da casa claro. exactamente claro. bueno, é que ademais os cursos da casa fánse doutro xeito sí, un sí. cariño e pe... cunha dedicación eh, con especial tempo. No? Con tempo, claro. fánse con tempo, con cariño claro, eh. claro, claro. Pois eh, se queren disfrutar dun xantar de primeira ou dunha cea de primeira Pois xa saben o que teñen que chegarse ali E, e se, se teñen algún capricho tamén se pode cumprir, non? Unhos ameixos ou uns camaróns tamén sí, se pode sí, cumprir sí, pues, sí. Claro sí, aquí, Bueno xa sabedes que aquí é un pouco a gusto do consumidor Quero decir, estes son os menús que nos proponemos E claro. que están reflexados no libro e todo eso Pero si sí que verdade que se alguén te un antoso ou que algo diferente con decirlo, Carmen. non hai ningún problema. Carmen, é un placer, claro. é unha honra terte aquí cada sí. cada que cada cada que intentamos comentar contigo, Eso sempre nos recibes moi ben e desexámosche todo o mellor. Bueno, xa sabes ti que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, sí. terás moitísimo éxito, eh? Pois pues moitísimas gracias. Es que... Un abrazo sí. grande Eso eh ata máis vernos un aperta grande, que... unha aperta boa. Moita moito tal... moi éxito, veña, está logo. Meña. despedimos a Carmen con música, seguimos escoitando este homenaxe sí. a Ricardo Portela que fixo Óscar Ibáñez junto con... con grandes mestres da... Sí. Da, no? da música. Da da música. Vamos alá.